Ніби породжена морським туманом Балтики, біля дерев з'явилася оголена постать дівчини чи, може, молодої жінки. Мене приголомшило це несподіване видиво. Було вже доволі холодно, і мені відразу ж мурашки побігли по спині, та це почуття відступило перед тим, що я бачив. Боса й гола Дівчина з розпущеним білявим волоссям вийшла на середину вулиці і, щось співаючи литовською мовою, почала танець. Рухи були дивограційні і здавалися нам дивовижно прекрасними. Щось тут було від міфа, від казки. І четверо бійців, які скупчилися біля сусіднього вікна, німували так само, як і ми з Ридвановим. Дівчина, незважаючи на цілковиту наготу, будила почуття вельми далекі від еротичних. Можна було нафантазувати чого завгодно, ну, скажімо, ця фея хоче відволікти увагу варти, щоб хтось там учинив диверсію. Але це був не військовий об'єкт, а госпіталь. Отже, таке припущення виглядало нісенітно. Ми дійшли висновку, що психіка дівчини травмована якоюсь трагедією. І тепер перед нами звично танцювало добре навчене тіло, котре не усвідомлювало себе як людська особистість. Але ж тіло все одно лишалося прекрасним, і це лише посилювало враження трагізму. Виконавши танець, дівчина зникла в тумані, мов у глибині театральних лаштунків – а ми, переживаючи потрясіння, довго стояли, ненаважуючись порушити тишу. На цей раз людське лихо виступало перед нами у вигляді високої земної краси. Ми переживали щось молитовне, майже біблійне. Нарешті Редван сказав, «Ми вже тиждень споглядаємо цей танець, може б її якось... Вона ж, мабуть, не того?» – покрутив пальцем нижче кашкета. У романі «Орлова балка» я використав цю сцену, читач її легко впізнає. А тут мені хочеться засвідчити, що ця сцена не вигадана, а лише дещо змінена відповідно до авторського задуму. Моє фронтове життя під білим крилом СЕХ-290 завершилось на західному литовському кордоні. Він проходив невеличкою річкою, за якою червоніло гострими дахами прузьке місто Ейткутен. Третій білоруський фронт під командуванням генерала армії Черняховського вже пройшов його і тепер просувався на Кенігсберг. Смішно мені чути радянську назву цього міста – Калінінград. Нещасний Кант над його могилою замаячила цапина борідка Калініна, що виразом театральної доброти на своєму селянському обличчі приховував сатанинські злочини Сталіна. Та Калінінград з'явиться пізніше, а поки що, переходячи з Литви до Прусії, я бачив біля мосту розбите приміщення митниці, а серед руїн – труп німецького солдата. Він був маленький, хлоп'ячий, і його тут, мабуть, лишили, щоб вивершити торжество перемоги. Фронт був уже далеко, а трупа чомусь не прибирали. Потрібна була символіка. Госпіталь наш стояв на литовському боці. Почали з'являтися німецькі трофеї і в госпітальних працівників. Хтось приніс із Ейткунена кларнет, у іншого зблисковав перламутром гарненький акордеон, а мені санітар подарував прекрасну бриту фірми Золінген. Ото й був мій єдиний трофей, що прослужив багато років. Клімат Балтики вельми кепско впливав на моє поранення. Кісткові секвестри дедалі частіше шукали собі виходу, і мій поперек здувався жахливим гнійником. Остеомієліт посилився до катастрофічного стану. Мій земляк майор Туменюк порадив мені кінчати війну на кордоні з Прусією. Не біда, мовляв, що Берлін візьмуть без мене. І хоч Вільям Гіллер не втримався від докорів, та все ж я послухався поради майора Туменюка. Подав рапорт до політвідділу, і мене негайно відрядили в розпорядження Північно-Кавказької військової округи. Перемога Так я потрапив до колишньої столиці Донського козацтва, міста Новочеркаська. Тут на мене чекала посада заступника начальника окружного медичного складу з політчастини. Отож, зі своєю політичною службою від медицини я вже не відривався, аж до самісінької демобілізації. Та перш ніж прийняти свою тилову посаду, я попросився на тиждень додому. Власне, проситися не було в кого, бо начальник складу майор Супунов лише формально доводився мені начальником. Я тепер був сам собі господар. Політвідділ санітарної служби Північно-Кавказької військової округи був далеко, в Ростові-на-Дону. Санітарних установ типу госпіталю, санаторію тощо військова округа мала багато.